День 95. Жахіття минулого тижня загалом притлумились. Навіть страх помало минає і стає банальщиною у дні, що настали після розв'язки. З допомогою мачети я нарубав дрібних дерев'ят, із яких змайстрував всякий такий піддашок і стінки. Крив їх гамасукном, сукном а шпарини між штовборами, зашпатлював мулом. Задня стінка – суцільний камінь. Я перебрав своє дослідне устаткування і навіть установив деякі прилади, але боюся скористатися ним тепер не доведеться. Я почав заготовляти харчі, бо запаси морожених продуктів хутко зменшуються. Згідно з абсурдним графіком, який я склав собі ще на пацемі, станом на сьогодні я вже мав би жити з бікура кілька тижнів і обмінювати брязкальця на місцеві наїдки. Байдуже. Ощадливо дієто, що складалося з вареного коріння челми, я урізноманітнив шістьма видами ягід і крупніших фруктів, у їстівності яких мене зміг переконати комлог. І поки що мені не пішов тільки один із них змусивши просидіти навпочепки над краєм найближчого виярку біля намету всю ніч. Я неспокійно патрулюю межі свого маленького світу, наче один із тих посаджених до клітки пелопів, які так були припали до вподоби малим падежахам Армагаста. У кілометрі на південь та чотирьох на захід уже росте густий огнеліз. Щоранку його дим змагається за право застилати небо змінливою полудою туманів. І тут лише майже суцільні зарості азбеснику, кам'янистий ґрунт верхівки плато та крутосхилі кряжі, схожі на панцирі якихось хребетних тварин, що біжать звідсіль на північний схід, держать оборону проти наступних дерев Тесла. Далі на північна гіря розширюється підлюсок уздовж розколений густіше, але за якихось 15 кілометрів його перериває ущелена вдвічі вуща і втричі мілкіша від самої розколини. Вчора я домандрував до крайньої північної точки, звідки без суму роздивився, Пашу цієї нової перепони. Коли-небудь я таки спробую її обійти зі сходу, знайти якусь переправу, однак, висновуючи з наявності феніксів-провісників, у той бік провалля і стіни диму понад обрієм на північному сході, судилися мені в такому разі лише звори пороси чемлою та згарище вогнелісової пустки, грубі кордони якої я можу розглядати на супутникових мапах, що я маю. Сьогодні я був на скельній могилі Тука, коли вечірній вітер «Заквилив свою еолову панахиду. Я впав на коліна і спробував прочитати молитву, проте в мене нічого не вийшло. Едуарде, нічого не вийшло. Я порожній немов битті псевдо псевдосаркофаги, що ми їх десятками розкопували разом із тобою в стерильних пісках біля таромбельваді. бельваді. Зенгностики заявили б, що порожність – це добрий знак, то притеча відкриття нового рівня усвідомлення, нового об'явлення, нового досвіду. Чорт, моя порожність – всього тільки». День 96. Я знайшов бікура. Точніше, вони знайшли мене. Запишу, скільки зможу, перш ніж вони прийдуть будити мене від сну. Сьогодні я уточнював мапу в якихось чотирьох кілометрах на північ від табору, коли серед полуденної спеки розійшовся туман, і я помітив кілька терас на моєму боці розколини, що раніше залишалися непомітними. Оглядаючи їх у бінокль, а це були карнизи, з'єднані драбинами. Шпилі, виїмки і купини, що тягнулися далеко по карнизу. Я раптом зрозумів, що дивлюся на творіння людських рук. Дюжина хатин виглядала грубо. Курені забеяк накиданого гілля челми, підпертого каменями, і губчастого дерну. Але, безсумнівно це було людське помешкання. Поки я вагався, тримаючи в руках бінокль, і намагаючись вирішити спускатися мені на ці щойно явлені тераси і шукати їхніх мешканців, чи йти назад до табору. По моїх в'язах і спині пробіг холодок, який беззаперечно свідчив, що я вже аж ніяк не сам. Опустивши бінокль, я повільно озирнувся. Позаду мене півколом стояли бікура, щонайменше тридцятеро, відрізавши мені всякий відступ до лісу. Не знаю, чого я чекав. Можливо, оголених дикунів із лютими обличчями та намистами із зубів? Або ж сивочолих відлюдників-бороданів, котрі інколи трапляються мандрівникам у горах Маше на Хевроні? Які б варіанти я собі не програвав у голові, реальні бікура не вписувалися в жоден шаблон. Люди, котрі настільки тихо підкралися до мене, були низкорослі. Ні один із них не сягав вище мого плеча. Усі були вбрані у грубо зітканий одяг темного кольору, що закривав їх від шиї до п'ят. Варто їм було зробити порух, як от, наприклад, зараз. Здавалося, що вони линуть над нерівною землею, наче примари. Здаля вони взагалі, страх як скидалися на тлум мініатюрних, і ізуїтів із якогось анклаву Нового Ватикана. Я ледь не захихотів одразу, але зрозумів, що така реакція – один із знаків близького нападу паніки. Пікоржені трохи не виявляли агресії, що могла його викликати. Зброї в маленьких рученятах я не бачив, вони були порожні, як і вирази їхніх облич. Останні я, до речі, не зміг би описати двома словами. Голомозі, геть усі, волосся на обличчі відсутнє, бахматі хламиди, Прямовисно звисають до самої землі і не виказують статі. Громада, що скупчилася навколо мене, а їх на цей момент уже назбиралося більше півсотні, здається одного віку – 40-50 стандартних років. Скіра-гладенька із жовтизною здається пов'язаною з тим, що цілі їхні покоління споживали мікроелементи, які містяться в астровій челмі та іншій місцевій рослинності. Спочатку мене не полишало спокуса назвати округлі обличчя бікура херовимськими. Але роздивившись їх краще, розумієш, що ця миловидність насправді зумовлена іншим чинником – умиротвореним ідіотизмом. Мені, як у священнику, довелося провести у відсталих світах достатньо часу, щоб знати, як виглядають прояви одного стародавнього генетичного розладу, що його по-різному називають – синдром Дауна, монголізм або спадковість корабля поколінь. Принаймні, саме таке враження справляла група із близько 60 людей в темному одязі, котрі наближалися до мене. Іншими словами, до мене наближалося мовчазне усміхнене товариство голомозих відсталих дітей. Собіжа нагадував, що найпевніше, саме ці усміхнені діти ввісні перерізали горлянку туку і залишили його помирати, немов недобита порося. Найближчий бікура ступив уперед, зупинився в п'яти кроках від мене і тихо проказав монотонним голосом. «Одну хвилинку», – намацував я свій комлох у пошуках кнопки перекладача. «Носа хлеста Фома!» Запитав мене коротун попереду. Я тільки і встиг ставити навушник, щоб почути переклад. Текст звучав практично без паузи. Очевидно, іноземна мова насправді була архаїчним покорчем говірки першопоселенців з тубільною стубільною галачкою плантацій. «Ти носиш Христа форму або Христоформу», – Драгоманев Комлох, пропонуючи мені на вибір два варіанти інтерпретації останнього слова. Відповів я, розуміючи, що саме вони торкалися мене в сні у ніч убивства Тука. Це значило, що переді мною стоять ті самі душогуби. Я чекав. Мисливський мазер лежав у мене в сумці. Сумка лежала під челмою менш ніж у десяти кроках від мене. І між нами стояло зо півдесятка бікура. Байдуже. Тієї миті я знав, що не застосую зброї проти іншої людини, хоч би і тієї, котра вкоротила життя мого провідника і могла планувати моє вбивство будь-якої миті. Я розплющив очі і про себе виголосив покаянну молитву. Розплющивши їх я зрозумів, що бікура побільшало. Вони тепер абсолютно не рухалися, так ніби набрали кворуму і дійшли конкретного рішення. «Так», – повторив я в тиші, – «Я ношу Христа». Динаміком лога чітко проказав останнє слово – хлестофома. Бікура всі разом кивнули, і синхронно, наче колишні церковні служки, під тихе шелестіння стали на одне коліно. Я відкрив був рота, щоб щось сказати, але не знайшов потрібних слів і його закрив. Бікура так і стояли. Легіт вирушив у нас над головами шорстке листя і гілля челми, яке терлося одне об одне і видавало сухий звук, що свідчив про кінець літа. Найближчий до мене бікура зліва підійшов у притул, схопив мене за передпліччя дужими холодними пальцями і проказав речення, що його комлог витлумачив як «Гайда! Час йти в і спати!» Було пообіддя. Невпевнений, чи правильно комлог переклав слово «спати», що раптом могло виявитися фразеологізмом чи метафорою смерті, я кивнув і пішов за ними до села на краю розколений. Тепер я сиджу в хатині і чекаю. На дворі щось шурхотить. Хтось прокинувся. Я сиджу і чекаю. День 97. Бікура називають себе «П'ять дюжин і десяток». Останні 26 годин я провів, спілкуючись з ними, спостерігаючи, занотовуючи свої думки під час їхнього двогодинного пообіднього сну. І взагалі, намагаючись задокументувати якомога більше інформації, перш ніж вони вирішать перерізати мені горло. Щоправда, зараз мені вже здається, що в них немає наміру шкодити мені. Учора після сну я говорив із ними. Інколи вони не відповідають. Інколи їхні відповіді – кращі від бурмотіння та незв'язних слів, яких можна домогтися від забарних дітей. Після їхнього першого запитання та запрошення в День нашого знайомства – Жодне із них не звернулося до мене і нічого не промовило в мій бік. Я вправно ставив обережні, зважені питання з професійним спокоєм вишколеного етнографа. Найпростіші, дуже предметні запитання, які тільки можна було вигадати, щоб не сумніватися в правильній роботі комлога. Останні мене не підводив. Але загальна сума відповідей нічого не додала до моєї обізнаності в порівнянні з тим, що я знав трохи більше 20 годин тому. Заморившись фізично і морально, я плюнув на професійну вправність і спитав у групи, з якою сидів разом, впрост. Ви вбили мого товариша. Троє моїх співрозмовників не відривалися від ткання на примітивних кроснах. Так, і відповів один із них, котрого про себе я став називати Альфою через те, що саме він першим підійшов до мене в лісі. Ми перерізали горло твоєму товаришу гострим камінням, тримали його і затуляли рота, поки він пручався. Він помер справжньою смертю. «Чому?» – поцікавився я за якусь мить. Його голос звучав сухо, не тріск лушпиня кукурудзи. «Чому він помер справжньою смертю?» – не підводячи погляду, перепитав Альфа. Тому що вся його кров вибігла, і він припинив дихати. «Ні!» – уточнив я. «Навіщо ви його вбили?» Альф мовчав, але Бетті, можливо, жінка, котра дружила з Альфою, на секунду покинула Кросна і просто відповіла. «Щоб убити його?» Навіщо? Відповіді незмінно ходили по колу і ні на йоту не прояснювали ситуацію. Після тривалої бесіди мене таки переконали, що тука вбили для того, щоб він помер, а він помер, бо його вбили. У чому різниця між смертю і справжньою смертю? спитав я, не довіряючи вже ні своїй витримці, ні комлогу. Третій присутній Бікура, хрюкнувшись у відповідь, що в інтерпретації комлога прозвучало як Твій товариш помер справжньою смертю, а ти ні. Але ж чому? Рістримався я. «Чому ви не вбили мене?» Усі троє покинули бездумне ткацтво і поглянули на мене. «Тебе не можна вбити, бо ти не можеш померти», – проказав Альфа. «Ти не можеш померти, бо належиш Христоформі і йдеш шляхом Христа. Я не маю уявлення, чого клята машина перекладає хрест то як хрест, то як Христоформа, бо належиш Христоформі». По шкірі пробіг холодок. Мені хотілося розсміятися. Невже я провалився в старе голографічне кіно з заложеним сюжетом? Яке загублене плем'я має випадкового мандрівника, котрий випадково забрів до них за Бога, і шанує його, допоки Сердега не ріжеться під час гоління, або що і тубільці з полегшенням усвідомлюють, що їхній гість вочевидь смертний, а тому й приносять ексбожество у жертву. Було би смішно, якби спогад про знекровлене обличчя Тука та його відкриту з'яючу рану не був таким свіжим у пам'яті. Їхня реакція на крест незаперечно свідчила про те, що я маю справу з нащадками колись християнської колонії – католиків. Хоча мій комолог знав тільки про посадковий катер із 70-ма колоністами, які зазнали катастрофи на плато 400 років тому і були переконаними марксистами не просто байдужими, а відверто ворожими стосовно будь-якої зі старих релігій. Я вже подумував облишити цю небезпечну і слизьку як для подальшого спілкування тему, Аж моя дурна потреба гнала мене вперед. Ви віруєте в Христа?» Порожній вираз обличчя не потребував словесного підтвердження. «Христа, Ісуса Христа, ви чули про християнство? Про католицьку церкву?» Жодної реакції. «Католики, Ісус, Марія, Святий Петро, Павло, Святий Тияр...» Комлок шумів за мною, але, здається, слова для них нічого не значили. «Ви йдете шляхом Христа?» – спитав я. Бурсуючись у пошуку останніх шансів на контакт, усі троє зиркнули на мене. Ми належимо Хрестоформові, промовив Альфа. Я кивнув, нічого не розуміючи. Цього вечора я заснув перед самим заходом сонця, а коли прокинувся, розколона, саме грала органну партію музики нічних повітряних потоків. На сільській терасі вона звучала значно голосніше. Навіть халупи, здається, їй приспівали у приспівах чим дужчого вітру, свистіли та скиглили, Своїми шпаринами мешкаменів камінів лопотіли гілям стріг та доділи в курні отвори. Щось тут не так. Упродовж хмільної хвилини я раптом збагнув, що всі хатини порожні. Абсолютно всі. Я сидів на камінюці і розмірковував, чи це бува не моя поява спричинила якусь біблійну вихід у течу місцевих. Музика вітрів скінчилася, а в розривах хмар метеори розпочали свою всеночну виставу. Коли я раптом почув звук за собою, розвернувся і побачив усіх, Сімдесятеро членів, п'яти, дюжин і десятка. Не сказавши ні слова, вони проминули мене і розійшлися по своїх халупах. Вогнів не світили. І я уявляв, як вони сидять по своїх домівках і витріщаються перед собою в нікуди. Я барився на дворі. Трохи згодом перетнув порослий травою карниз до скельного краю провалля. З нього вони звисали кількометрові жмути куренів та ліан, але вони нікуди не вели, а просто висіли собі в порожнечі. Та й хіба могли вони бути настільки довгими, щоби ними можна було спуститися цілі два кілометри аж на дно розколене до річки? Проте бікура безперечно прийшли звідти. Безглузда ситуація. Я помотав головою і повернувся до своєї хатини. Пишучи світлі монідиску Комлога, я намагався придумати спосіб застерегти себе від сюрпризів і дожити до світанку. І на думку нічого мені не спадає. День 103 Чим більше я дізнаюся, тим менше я розумію. Більше свого спорядження я переніс до своєї хатини, яку мені виділили для мого неподільного користування в селі. Я фотографував, записував відео і аудіо, зробив голографічний знімок усього поселення та його мешканців. З усього видно, що їм байдуже. Я проєктую їхні зображення прямо на стежки, а вони проходять крізь них, не звертаючи ніякої уваги. Я програю їм записи їхніх же голосів, а вони всміхаються, вертаються до себе під стріхи і сидять там безвелазно, б'ючи байдики і не промовляючи ні слова. Я пропоную їм різноманітні брязкальця на обмін, а вони їх забирають, але, скуштувавши їх на смак, лишають лежати, де взяли. Моріжок захаращений пластиковими наместинами, люстерками, клаптиками кольорової тканини і дешевими ручками. Я розгорнув повноцінну медлабораторію, проте користі з неї нуль. П'ять дюжин і десяток не дозволяють себе оглядати. Не дають взяти кров на аналіз, Хай скільки я їм показував, що це ані трохи не боляче. Вони відмовляються від діагностичного сканування. Одним словом, категорично проти будь-якої співпраці. Не сперечаються, не пояснюють. Просто відвертаються і йдуть байдикувати далі. Минув цілий тиждень, а я й досі не можу розрізняти чоловіків і жінок. Їхні обличчя нагадують візуальні головоломки, що змінюють свою конфігурацію, якщо з них довго не зводити погляду. Інколи обличчя Бетті виглядає беззаперечно жіночим, а вже за 10 секунд усяке відчуття її статі минає, і я наново вважаю, що вона він просто буква грецької абетки бета з голосами так само. Тихі, бездоганно мелодичні, позбавлені всяких гендерних ознак голоси, вони мені нагадують кепско запрограмовані домашні комп'ютери, які можна зустріти на відсталих планетах. Я помітив за собою бажання, хоч краєм ока побачити бікура голими, і це зізнання неабичого вартої єзуїту. Сорока восьми стандартних років. Але це нелегка задачка навіть для досвідченого вуайєриста. У них, здається, абсолютне табу на готи. Всі вбрані у довгий одяг, незалежно від того, гуляють вони чи сплять під час двогодинної сієсти. Для того, щоб справити нужду, велику чи малу, вони йдуть подалі від села і під навіть тоді не знімають своїх лахів. Я ніколи не бачив, як вони купаються. Здавалося б, це мало викликати клопіт для урганьівнюху але цих примітивних людей супроводжує всього лише легкий, солодкуватий запах челми. Ви ж колись роздягаєтесь? Забувши про делікатність, питав я в Альфи спраглий реальної інформації. Ні, відказав одягнутий з голови до ніх Альфа і пішов сидіти та байдукувати в інше місце. У них немає імен. Спершу мені це здавалося неймовірним, але тепер я в цьому переконаний. Ми все, що є і що буде, говорить найнижчий бікура, який мені здається жінкою, якого я зву Епі. Ми п'ять дюжин і десяток. Я перевірив записи Комлогу і переконався в тому, що вже підозрював. Поміж більш ніж 16 тисяч відомих людських культур не існує жодної, де не використовувались би індивідуальні імена. Навіть у вулокових громад Луза окремі їхні члени фіксуються за номером категорії і простим кодом. Я називаю їм своє ім'я, а вони витріщаються. Отець Польдюре, отець Польдюре, торочить перекладач Комлогу, але ніхто навіть не намагається повторювати за ним. Якщо не брати до уваги щоденних колективних зникнень перед заходом сонця та повального двогодинного сну по обіді, бікура нічого не роблять спільно. Навіть селяться вони на галай-балай. То алспиті з беті, то із гамом, а взагалі із дзельдою та пітом. У цьому немає ніякої гісінької системи чи графіка. дні всі посполому 70 осіб, вони ходять до лісу заготовляти харч, і вертаються з ягодами, корою та курячими челми, фруктами та будь-якою іншою поживною здобиччю. Я був переконаний, що бікура вегетаріанці, аж поки не побачив, як дель жує похололий трупик дитинчата якоїсь деревної тваринки. Маленький примат, очевидно, зірвався з високої гілки. Значить, п'ять дюжин і десяток не гребують м'ясом, просто вони надто тупі для полювання. Коли бікура хочеться пити, вони йдуть майже за 300 метрів від села. До потічка, що каскадом зривається у розколону. І, незважаючи на труднощі, які викликають такі походи, вони не мають ані міхів, ані глечиків, ані будь-яких інших ознак наявності посуду. Свій запас я тримаю у пластикових каністрах по 10 галонів, але місцеві на нього навіть не зважають. Моя повага до цих людей у крутому піке. І, підозрюю, не одне покоління живе у цьому селі без жодного джерела води поруч. Хто побудував ці хати? – питаю я. Слова село у них немає. «П'ять дюжин і десяток», – відказує ВІЛ, якого я вирізняю серед інших завдяки поламаному пальцю, що погано зрісся. У них у всіх є якась унікальна характеристика, проте інколи в мене таке враження, що простіше розрізняти ворон. Коли їх побудували? Не здаюся я, хоча давно мав би засвоїти, що на запитання із словом «коли» відповідей не буває. Він мовчить. Щовечора вони спускаються у розколину По лозах. На третій вечір я спробував поспостерігати за цим масовим походом, але шестеро з них відігнали мене від краю провалля, спокійно, але наполегливо загнавши назад до хатки. Я вперше спостерігав за діями Бікура, що мали б якийсь натяк на агресію. Сидів після цього і думав. Наступного вечора, коли вони рушили туди знов, я швиденько пішов до себе, навіть не озираючись на них. Але після їхнього повернення сходив забрати камеру і триногу, які до цього залишав на тому самому краю тераси. Таймер спрацював ідеально. На голографічних знімках бікура хапаються за і вправно спускаються вниз зі скелі, геть ніби маленькі мавпочки, що рясно живуть у Чельмових лісах та в яз деревах. Під карнизом вони зникли. «Куди ви щовечір лазите зі скелі?» – спитав я Вала наступного дня. Дікун обдарував мене янгольською посмішкою Будди, яку я вже навчився ненавидіти. «Ти належиш Христоформові?» Відказує він, ніби ці слова мені мали би все пояснити. «Ви молитеся внизу під скелею?» Жодної відповіді. Я ще хвилинку подумав. «Я також іду шляхом Христа», – сказав я, розуміючи, що в перекладі це прозвучить, як належу хрестоформові. Для цього комлог мені вже не потрібен, але діалог надто важливий, щоб покладатися на волю випадку. Хіба це не значить, що я також повинен спускатися в провалля разом із вами? На якусь мить мені здалося, що Ал замислився. Він наморщив лоба, і я збагнув, що це я вперше бачу, як хмуриться хтось із п'яти дюжин і десятка. Не можна, – нарешті проказав він. Ти й належиш Христоформові, але ти не один із п'яти дюжин і десятка. Було видно, що для того, щоб відрізнити одне від другого, йому довелося скористатися кожним нейроном і синапсом мозку. Що ви зробите, якщо я спущуся в провалля? Поцікавився я, навіть не сподіваючись почути відповідь. Мій досвід свідчив, що питання про гіпотетичні події – Завжди лишалися риторичними. Але не цього разу. Обличчя знову набуло без турботного виразу. На нього повернулася янгольська посмішка, і Альфа тихо проказав. Якщо ти спробуєш спуститися у провалля, ми придавимо тебе до трави, візьмемо гостре каміння, переріжемо тобі горло і зачекаємо, поки твоя кров перестане бігти, а твоє серце зупиниться. Я змовчав. Не знаю, чи він чув, як молотиться у мене в грудях. Що ж подумалося мені. Принаймні, тепер можна не переживати, що тебе вважають Богом. Мовчанка затягнулася. Нарешті Ал виголосив іще одне речення, про яке, потім, я ніколи не переставав думати. А якщо ти це зробиш іще раз, нам доведеться тебе знову вбити. Як час часом ми дивилися один на одного, кожен, я впевнений, переконаний у тому, що його співбесідник – цілковитий ідіот. День 104 і з кожним новим відкриттям я розумію все менше. Від найпершого дня у селі мене бентежила відсутність дітей у ньому. Тепер, проглядаючи свої записи, я бачу часті згадки про це у регулярних звітах, які я надиктовував у Комлог. Але жодного слова не сказано про це у тому шарварку, що я зву своїм щоденником. Можливо, мене просто лякали висновки, які самі по собі напрошувалися у зв'язку із цим. Мої часті і незграбні спроби розвіяти цей туман загадковості Наражалися на вже звичні одкровення п'ятидюжин і десятка. Людина, яку я розпитував, блаженно усміхалася і відповідала такою нісенітницею, що на її тлі будь який сільський дурник із найзадріпанішого села Семережя видавався би примудрим джерелом афоризмів, хоча в більшості випадків ніхто нічого не відказував узагалі. Якось я зупинився перед одним із бікура, якого прозвав делем, і не відходив, поки той не помітив моєї присутності. Чому тут немає дітей? спитав я. Ми п'ять дюжин і десяток, тихо відповів він. Де немовлята? Мовчанка. Він не уникав відповіді, просто витріщався на мене бездумним поглядом. Я набрав повітря у груди. Хто у вас наймолодший? здавалося, дель напружено мисло, змагаючись із сенсом запитання, і програв. Я був спантеличений, невже бікура настільки втратили відчуття часу, що будь-яке аналогічне запитання, переречене на мовчанку? Через пару хвилин. Дель тиснув пальцем на Алла, котрий, зігнувши спину під сонцем, працював на примітивних кроснах. Він повернувся останнім. Повернувся? – перепитав я. «Звідки – Звідки? Ти належиш Христоформові. Абсолютно беземоційним голосом, у якому не відчувалося навіть нетерплячості, говорив Дель. Ти повинен знати шлях Христа. Я кивнув. Мені вже вистачало знання досвіду, щоб зрозуміти, що звідси вже почалися аналогічні манівці на які так часто сходили наші діалоги. Я гарячково намагався вхопитися за тонку ниточку інформації. «Значить, ао», – махнув я в його бік, – «народився останнім, тобто повернувся, інші теж повернуться». Не впевнений, що сам зрозумів своє запитання. Як можна щось розпитувати про чиєсь народження, коли не існує навіть слова на позначення дитини і поняття часу? Однак Деля, схоже, це не спантеличило. Він кивнув. Заохочений, я одразу поцікавився. То коли ж народиться, повернеться наступний з п'яти дюжин і десятка? Не можна повернутися, поки не помреш, зауважив мій співбесідник. Раптом у мене промайнуло осяяння. То нових дітей нікого нового не буде, поки хтось не помре, проказав я. А ви, зниклого товариша, заміняєте, щоби зберегти п'ять дюжин і десяток. У відповідь Дель знов промовчав, і я вирішив, що його тиша знаменує ствердну відповідь. Схема досить таки зрозуміла. Бікура досить серйозно ставляться до своєї кількості у п'ять дюжин і десяток. Кількість людей у їхньому племені – 70 осіб. Саме стільки зареєстровано у списку пасажирів на посадковому катері, що зазнав ту аварію 400 років тому. Таких збігів просто не буває. І коли хтось помирає, вони дозволяють народитися дитині, щоб замістити зниклого дорослого. Це просто. Просто, але неможливо. Природа і біологія діють інакше. Окрім проблеми мінімальної популяції, є чимало інших дурниць. Попри складнощі у визначенні віку цих людей із ладенькою шкірою, мені очевидно, що старших від молодших відділяє не більше десятка років. І хоча всі вони поводяться немов діти, їхній середній вік варіюється від 35 до 45 стандартних років. Де найстарші? Де батьки, дядьки на склоні віку і неодружені тітоньки? За таких темпів усе племя постаріше приблизно в один і той самий час. Що станеться, коли вони всі сягнуть нерепродуктивного віку, і надійде пора заміняти когось із членів громади? Бікура ведуть нецікавий, малорухомий спосіб життя. І нещасливих пригод, навіть з урахуванням того, що їхнє селище розташовано на краю розколене, повинно бути мало. Хожих тварин тут немає. Сезонні варіації мінімальні, а кількість їжі майже не змінюється. Але навіть за таких умов просто неможливо, щоб за всі 400 років їхнього існування в племені не було ані пошистий, не рвалася надто велика кількість ліан, з яких тубільці зривалися в провалля, або щось інше не призводило до аномально високої смертності, якої з давніх-давен бояться всі страхові компанії. Що тоді? Плодяться і розмножуються, щоби покрити різницю у своїй кількості, а потім знову повертаються до своєї асексуальної поведінки? Невже бійкура настільки відрізняється від усіх інших типів відомих людських культур, що аж має сезон парування, який не стає тільки раз у кілька років або й цілий десяток? Або раз на життя? Сумнівно. Я сиджу в халупі і розмірковую над варіантами. Один із них – це можливість того, що ці люди – довгожителі-рекордсмени, що зберігають репродуктивний потенціал упродовж більшого періоду свого життя, якщо не брати до уваги ситуації, коли її поповнюють, кількість насилення внаслідок нещасливих випадків. Але це ж ніяк не пояснює їхній приблизно однаковий вік. Та й механізмів, що пояснили б таку рекордну тривалість життя, немає. Найліпші ліки проти старіння, які вигадали у гегемонії, дозволяють подовжити життя трохи більше, як до ста стандартних років. Профілактичні заходи відтермінували розквіт сил майже до сьомого десятка, мого віку. Але тільки клон-трансплантати, біоінженерія та інші витребеньки доступні справжнім багатіям у всемережі, дозволяють займатися плануванням сім'ї у 70 і танцювати на власний день народження у 110-й ювілей. Якби споживання коріння челми і свіже повітря платора з справляли такий розючий ефект на старіння, все населення Гіперіона жувало б цю рослину, а на планеті ще пару сторіч тому побудували би власний телепорт, так, щоб кожен громадянин гегемонії з універсальною карткою планував би сюди свою відпустку і оселявся тут на пенсії. Ні, логічніше мені видається той висновок, що бікура мають нормальну тривалість життя, народжують дітей з нормальною періодичністю, от тільки вбивають своїх немовлят, якщо в них немає потреби. Можливо, вони і не вбивають новонароджених, а контролюють народжуваність в інший спосіб, або ж отримуються від статевого життя, аж поки вся їхня громада не досягає того віку, коли нова кров уже буде потрібна геть незабаром. І тоді масове народження немовлят в один і той самий час пояснювало б приблизно однаковий вік усіх одноплеменників. Але хто ж навчає молодь? Що відбувається із батьками та іншими старими людьми? Невже бікуре передають рудименти того непорозуміння, що зветься їхньою культурою, нащадкам і йдуть помирати? Може це якраз і зветься справжньою смертю, ліквідація цілого покоління? Невже п'ять-дюжин і десяток убивають себе в обох кінцях дзвоноподібної кривої? Ці міркування не мають жодного сенсу. Я навіснюю від того, що мені бракує навиків розв'язання задач. Поле, тобі потрібна стратегія, згідно з якою можна буде поводитися далі. Тож воруши своїм ледачим єзуїтським задом. Питання, як розрізняти статі Розв'язання. Підманути або змузити парочку цих сердех і провести медогляд. З'ясувати, звідки взялося це табу на голизну. Розгадати загадку сексуальних ролей у племені громада, існування якої залежить від строгого утримання в статевому житті з метою контролю за кількістю населення, це моя робоча теорія. Питання. Звідки цей фанатизм у дотриманні п'яти дюжин і десятка? Кількості, з якої розпочалася колонія першопоселенців? Розв'язання. Набридати, доки не дізнаєшся. Питання. Де всі діти? Розв'язання. Наполягати і розглядати, поки не дізнаєшся. Можливо, ці вечірні походи вниз по схилу мають до цього відношення. Можливо, там у них дитсадок. Або гірка крихітних кісток. Питання. Що значить слова про належати хрестоформові і шлях Христа, якщо це не перекручення початкових релігійних уявлень колоністів? Розв'язання. Дійти до першопочатків. Можливо, їхній щоденний спуск по схилу має релігійну природу? Питання. Що знаходиться нижче по схилу? Розв'язання. Лісти і дізнаватися. Завтра, якщо я вгадав з їхнім розкладом, ці п'ять дюжин і десяток із п'яти дюжин і десятка помандрують у ліс на кілька годинні заготівлі. Цього разу я з ними не піду. Цього разу я махну через край і спущуся по схилу. День 105. 9.30 Дякую тобі, Господи! Дякую за те, що дозволив побачити те, що я сьогодні бачив. Дякую тобі, Господи! Дякую за те, що привів мене сюди в цей час щоби побачити докази твоєї присутності. 11.25 Едуарде, Едуарде, я маю повернутися, показати тобі все, показати геть усім. Я вже зібрав усе, що мені потрібно. Склав диски, камери і фільм у торбинку, яку я сплів із листя азбесника. У мене є харчі, вода, мазер зі слабким зарядом, намет, спальник. Шкода тільки, що громовідводи розрядники вкрали. Можливо, вони досі в бікура. Ні, я обнижпурив усі їхні халупи та навколишній ліс. Вони їм ні до чого. Байдуже. Сьогодні виходжу, якщо зможу. Принаймні, вийду якнайскоріше. Едуарде, в мене все записано на плівку і диски. 14.00. Сьогодні через вогнелісся не пройти. Дима мене прогнав, коли я ще навіть не дістався до активної зони. Я повернувся до села і ще раз проглянув голограми. Це не помилка. Чудо справжнє. 15.30. П'ять дюжин і десяток повернуться з хвилини на хвилину. Раптом вони дізнаються. Раптом вони тільки оком кинуть на мене і зрозуміють, що я там був. Можна сховатися. Ні, навіщо ховатися? Господь не для того мене так далеко сюди привів, щоб показати те все, а потім дати загинути від рук цих горопашних дітей. 16.15. П'ять дюжин і десяток повернулися і розійшлися по хатах, навіть не глянувши на мене. Я сиджу у дверях свого житла і не можу покинуть усміхатися, сміятися, молитися. Трохи раніше я вже сходив на край розколене, проказав службу і причастився. Мешканці села полінувалися навіть голову у мій вік повернути. Коли ж я зможу піти звідси? Доглядач Орландії і Тук говорили, що вогнилівся у повній силі тільки три місцеві місяці, 120 днів. А потім заспокоїться десь на два. Ми з Туком прибули сюди на 87-й день. Я не витерплю ще 100 днів, що за цей час світ, усі світи не знатимуть такої новини. Так от який екраноліт наважився на політ цим осонням понад огнелісом, щоб забрати мене звідси. От буде стукатися до одного з тих супутників інфокоректорів, які обслуговують плантації. Можливо все. Чудеса вже на порозі. 23.50. П'ять дюжин і десяток спустилися в розколону. Навколо мене здіймається хор голосів вечірнього вітру. Як мені прикро, що я зараз не з ними. Там, унизу. Власне, я можу зробити іншу, не менш прекрасну річ. Я за колінкою край провалля і молитимуся під звуки всепланетного органа і співнебес на славу реального присутнього тут Бога.